Allahu poslanih Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, niti poslanici pri njega, nisu ostavljali za sobom ni dinara, ni dirheve, ni zlatnike, ni snebranjake, da prebedemo danas nevore ni dolar, nego su ostavljali i dijelili znanje. Ulema koji su njihovi nastavnici, također trebaju da dijele znanje i da polučavaju. Stoga ću vas ja danas počastiti jednom temom za koju nalazim, da je potrebna i da je značajna. Obako započnem svaku hodbu, zaista svaku temu kojom predoćim držim da je značajna i potrebna. Govorit ću o šijama ili šitima ili šijizmu, odnosno o mjestu šija u islamu. Na ovu temu sam potaknut zadnjim napadom Sirije na Tursku. To je osmi u nizu napad. Imajući u vidu da je sirijski režim predložen Bašanom Asadom prošijski pro šijijski režim, znači šije, kakvo je njihovo mjestu i slavu. Mislim da smo svi čuli za šije, da smo se mnogi pitali ko su šije, kakva je razgaz među šija i sunija, ko smo mi, šta smo mi, kome mi pripadamo. Podma ću da šije nisu postojale za vrijeme Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallamu niti je bilo ni indicija i naznaka za njegova života da se trebaju pojaviti. Osim što je Rasulullah sallallahu alaihi ve sallam govorio o ihlilafu, o tom je da će doći do razilaženja u njegovom umetu nakon što on presali na hiret, znači nakon njegovi smrti. Također kazivo je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam može se umet podijeliti u 73 frakcije. Sve će u vatru, osim jedne. Pa su pitali prisutni ashabije koja je to jedna ja, Rasulallah. Pa je kazao ona koja je na onom na čemu sam ja i moji ashabi. Na čemu sam ja, to je sunnet, poslanikov živa, poslanikov put. I moji ashabi, to je džemaat, skupina. Zato se velika većina muslimana kroz historiju i danas naziva ehlu sunnet wa džemaat. I to je al-firqatu nađe ili spašana skupina koju je spomenu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I toj skupini su počnjaci kroz historiju, a i danas velikom većinom pripada. Ovo kad se spomene svečo u vatru, kad se kaže sveće u vatru, što je rekao Rasul sallam, ne znači da će vječno ostati u žehennemu. Zato što su oni pripadnici islama, ipak izgovaraju, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah čine srđu ali će zbog skretanja od puta la ilaha illallah Muhamadu Rasulullah provesti neko vrijeme u džehennemu na sa čuvodru. Od ovih 72 skupine ili sekte koje spomenu Rasulullah sallallahu koje će se pojaviti u njegovom umetu samo među šijama kako to neki analitičari kazuju ima 25 a neki i 32 te sekte. Znači oni su se međusobom podijelili i popucali na veliki mroj sekti. Najznačajniji i najveći među njima su istina Ašarije, odnosno 12 imamci, koji su velika većina, Jurano je primjer, i koji veruju i slijede 12 imama, po njima nepogrešivih imama. Također ima skupina Ismailija, koji pripadao u Siriji, a ja sam govorio o Nusairijama, odnosno o Alevitima, i ogranku keramitima, koji ima pripada i bašar al-Asad, međutim, treba neke stvari više puta ponoviti. Kaži imaju Smajlije koji prihvataju sedam imama i imaju Zeidije koji prihvataju pet imama. To su najveće skupine među šijtima, među šijama. Šije su praktično postale, odnosno pojavile se, nekih 25 do 30 godina nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vesel. Pojavili se kao politička frakcija i oni su prva mjersko-politička frakcija, odnosno sekta koja se pojavila u historiji islama. Osnova njihovog vjerovanja i razdilaženja sanama, sa sunijama, sebu sunetom na džematom, jeste što vjeruju i tvrde, da je Alija radijallahu anhu, inače četvrti halifa, trebao biti prvi halifa zbog toga što je on krvni srodnik Muhameda sallallahu alajhi wasallam. I da je zbog toga trebao naslijediti kao prvi halifa Muhameda sallallahu alajhi wasallam. Naravno, mi se s tim ne slažemo, iako je Ali ja veliki čovjek. Ja kad sam govorio o velikanam islama, naši ciklus predavanja petkom, najčešće četvrti pred njetom listi, odnosno četvrti halifa bio je Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu, veliki Ali, veliki mudrac, veliki čovjek. Međutim, kada je predsedio Rasulullah sallallahu alihi wa sallam, ashađi su obirali između dva čovjeka, između Ebu Bekra radijallahu anhu kao predstavnika Muhađira iz Mekke, i Sad ibn Ubaldo radijallahu anhum kao predstavnik Ansara iz Medine. Jednoglasno su izabrali Ebu Bekra za halifu radijallahu anhum. Niko tada nije spominio, niti je dolazio u konkurenciju alija ibn Ebi Talibu. je zagovaraju da ali Alija ne bitali bolji i od Nebu Bekra, i od omara drugog halife i od osmana trećeg halife. I smatraju da je ova prva tr trojica spomenu da su pravzeli emanet i pravzeli su znači ono što pripada ali da su mu ukrali hilare. Stoga psuju, proklinju, vriježaju, ova ovažavaju prvu trojicu halifa, načelu Sebu Bekra. Radi Jelanovač i kćer koje bubekrao inača išu radijallahu anha, ženu laha od poslanika sallallahu alaihi wa sallamu. Ne prihvataju pre, prenosi naša ulema, ne prihvataju Buhariju i muslima, a najvećeg prorostica hadisa, Ebu Hureyru radijallahu anhu, koji prenosi 5374 radijallahu alaihi wa sallamu, ala, smatra velikim grešnikom i ne prihvataju njega ništa. Da bi naravno promovirali svoje ciljeve i svoje stavove kojim je ubacio ovo vjerovanje, postavlja se pitanje. Ako nije to nikada spominuto, ako nisu postojali za života Allahovog poslanika, nepozavljeno ako njega. Upamtite dobro ime, Abdullah ibn Seba. Seba je seda u arabskom. Abdullah lahko je zapamtilo. Jer obočarijev, inače židom, koji je zadao smrtni udarac, odnosno zabao nož u leđa islamskom tkivu, islamskom umetu. Odigraju ulogu. Po pitanju naše gometa kako odigrao Saul ili sveti Pavle u krštanstvu, naime taj sveti Pavle, čuli ste za njeg, je također bio življerov koji je privjedno primio vjeru i Sadam. Isalehi Sadam je donio čisti islam. U toj vjeri je i srčda, i post, i doba, i pokrivane žena, pa nađe šednom neštoj jednoj crkvi vidjeti fresko otkrivene je majke Isalehi Sadam. Međutim, tu vjeru im je zamijenio, upravo ovaj jevrej koji je primljeno primio tu vjeru i današnje hršanstvo, je hršanstvo i vera sv. Pavlom. On im je dozvolio alkohol, on im je dozvolio svinjetinu, on im je zabranio sunrećenje, on ih odvratio od žena, znači dozvolio im je. Ovo što danas se naziva hršanstvo. Isto tako, abdula je kada se islam nezaustavljivo širio svijetom. Nisu znali kako ga zaustaviti, kako spriječiti. Obađao se rada muslimana i počeo širiti informaciju koju do tada niko nije čuo. Da je Alija radi Allahu Anhum, kao krvni srodnik muhameda sallallahu alaihi wa sallam, trebao biti prvi halifa, odnosno da na mjestu tom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. S tim u vezi. Čije e, klanjaju tri namaza, ne pet namaza kao mi. Isto tako odozvoljavaju muta brak. Muta, brak, Znači, brak na određeno vrijeme, dogovore se čovjek i ženak. Šest meseci smo u braku, šest meseci taj ja izdržavam kao muž, poslije toga se razilazimo i nikom ništa, kada se nikad nismo vidjeli. Ako se kojim slušajem začne djete, ovaj s tim djetetom nema ništa. Zamislite zada da li bi svoju čerku ili svoju sestru volio dati u takav brak. Također, Dozvoljavajuješ neke stvari koje nisu prisutne kod nas. Na primjer, smatraju da Kur'an koji imamo, odnosno Mushaf nije potpun. Da su izmislili ajete ili strance koji govori o tome da je Ali trebao biti naslednik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem što nikakve veze nema naravno, pa toga nema ništa. Međutim, najznačajnija stvari vjerovanja u neke pogreške imame, takozvane pogreške. Mi nakon da su Allah sallallahu alejhi ve sellem, ne vidimo i ne vjerujemo nijednog nepogrešivog i nema nepogrešivog čovjeka može ukazati znači da oni vjeruju u nepogrešive imame i to њihov sedmi imanski šaft. Mi vjerujemo da meto billah i do bil qadere, khayrhi ve sharri, šest A oni dodaje u nepogrešive imame, ne imame, pardon. Što znači ako ne vjeruješ u jedan imanski šaft, ne vjeruješ onda li u jedan. Ko vjeruje u Allaha, ne vjeruje primjer poslanika i sudnji dan, ne vjeruje u Allaha Oni ne vjeruju. Svođu tome ako mi ne vjerujemo nepogrešive imame Nije nepoznato da se onda Šije smatraju nevjernicima. Znači ovo su stvari koje su realitet, o kojima treba akazivati i koje treba treba poznavati. Što se tiče Bosni i Hercegovine, Sanđaka, konkretno Bošnjaka, Šije se na veoma pametan način, veoma mudan, institucionalan način šire po Bosni i Hercegovini konkretno više nego po Sanđaku. Mislim da i dole I nema nešto puno, ali i bosni hercegovci su zauzeli jako mjesto našim institucijama u svojim e, školskim institucijama, znači od odgvardništa do fakulteta, što polako ostvaruju. Tako da na svakom sajmu knjige u Sarajevu na primjer svake godine u aprilu na njihovim štadovima knjiga je sve više i više ljudi. Također u institucijama koje nose islam, pre, e, koje nose predznak ili prefiks islam kao što je film Fakulti islamskih nauka, nije tajna da ima više profesora koji predaju djeci studentima, a koji su šije, i tako dalje, i tako dalje. E, ovo, znači, ukazuje na to da su ušli u Bosnu i Hercegovini da su ušli među bošnjake, a tamo ih nikada nije bilo. Radi prvednosti treba kazati i dobe stvari koji ima kod njih. Na primjer, oni su u 1969. godine od grana Fustata Napravo u današnji Kajero, jedan najveći islamski centar, tri godine poslije, 1982. su osnovali uh, El-Azhar, najveći i najstavi islamski univerzitet. To je znači sve bilo za dinastije Fatimija, koji su bili jedan veliki period vladajuća dinastija u Egiptu. Također, današnji iranska država, uh, barem prividno pokazuje zube imperializmu i ugnjetavanju muslimana. Takođe sada zadnje demonstracije koje su bile protiv prijedanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem takođe su bile u Iranu veoma veoma masovne i tako dalje i tako dalje. Međutim nakrečujeći svoju ličnu stav, našao znači, sam je veoma kratko šije. Glavom vas upoznam, nadam se da me neko razumije. Izriču svoj lični stav, e bojim se ako se širenje ove sekte nastavi u Bosni. Rekao sam što znači, moj prva sekta koja se pojavila u islama, ako se nastavi začnimo oširenje u Bosni, da može doći do ozbiljnih problema. Jer ima ljudi koji neće dopustiti. Neće dopustiti neko za jebu Bekra, za Omera, za Osmana, za jebu Horeiru, za Aišu radijallahu anhum, već ma'ini, za ostalih kaže da su čafe. O što oni govori. Neće dopustiti da kaže da su grešnice i proklinju. Tako znači da ova stvar uh, je veoma ozbiljna i našao sam zaskonula s te strane, znači upoznao sa osnovama šijitskog pokretnostnog, kazat ću ženom slobodnom frakcijom sosegni. Molim Allaha Đešanu da ukabuli, da nam pohrsti, da nam se sminuje, da razumijemo ovo čemu se govori. Molim Allaha za žene ti riječi i dijela koje vodio da žene tako. Da rastačuva žene manje riječi i dijela koje ude do njega naovinja.